Розділ шостий. Ендю, час прокидатися. Вона зовсім легенько нахилилася і поцілувала його в чоло. Він заворушився, щось пробурмотів, а потім перевернувся на бік. Я ніколи не думала, що пройду через це знову. Подумала Кетлін. Але інша її частина завжди знала, що цей нескінченний цикл триватиме, доки він живий. Бували моменти... Як от зараз, коли вона тихо картала себе за те, що взагалі закохалася в нього. Війна була майже постійним супутником її життя понад сім років. Єдиною перепочинком був короткий проміжок між закінченням Тугарської війни та теперішнім часом. Але навіть той короткий період, усвідомила вона, завжди ніс загрозу. Гарячкове будівництво, прагнення укласти союз із Румом – Оборонні лінії на південному заході його більше не було вдома, ніж він був удома, і після кожного повернення він, здавалося, старішав ще трохи від напруги. Вона запустила пальці у його волоса, помічаючи перші пасма сивини на скронях. І ось він знову вирушає чи повернуться до нього кошмари через це, чи взагалі він повернеться цього разу. У ній промайнув біль. І вона мимоволі дозволила своїй ручі опуститися на живіт. Що ж, він, принаймні, точно не спав і штовхався. Далекий клич сурма пролунав із сільської площі. Армія знову мобілізована, старий військовий розпорядок знову вривався у все їхнє життя. Нужбо, Ендрю це ранковий підйом. Він розплющив очі, і вона відчула короткий укол гніву. Клич Сурма міг миттєво розбудити його. Чого не могла зробити вона? «Вже час», – запитав він, позіхаючи і проганяючи сон з очей. Намацавши окуляри на тумбочці, він подивився на годинник. «Чорт, забирай! Вже четверта година!» «Ти ж знаєш, я хотів встати годину тому!» «Тобі потрібен був сон», – рішуче відповіла Кетлін. «Буде довгий день». Він сердито глянув на неї, але побачив у її очах, що сперечатися немає сенсу. Я вже сказала твоєму орденарцеві, що ти запізнишся, відказала вона з досадою. Тебе чекають не раніше, ніж опів на п'яту. Легка посмішки промайнула на її обличчі, коли вона пригорнулася до нього, притискаючись тілом до його боку. У нас є півгодини, прошепотіла вона. Але дитина прошепотів він, водночас озираючись на годинник. «Я можу не побачити тебе місяцями. Або, можливо, ніколи подумала вона про себе». Її руки опустилися по його боках. «Дитина», – запитав Ендрю, ніби раптово опинився у скруті. «Просто будь дуже ніжним, і він нічого не помітить». «Полк, струнко!» Ендрю зійшов із переднього ганку свого будинку – і вийшов за паркан. Тридцять п'ятий був вишикуваний на сільській площі, бойові прапори мляво висіли в червоному світлі світанку. Повітря було прохолодним, омитим грозою, що пройшла вночі. Цвірінкали птахи, і ендю нам мить підвів погляд. Вони були породою, що є особливою для цього світу, і виглядали для нього як кардинали, розкреслені широкою смугою мерехтливого індиго. Їхній спів був цікавою гармонійною сумішю. кожен та вслідував пісні своїх товаришів в іншій тональності. Він мав яскраве, повітряне відчуття. Вдалині він чув техногенний контрапункт їхньої пісні, далекі крики паровозних гудків і глибокий гуркіт рухомого складу. Третій Суздальський, перший полк, що вирушає частина дивізії Кіндреда, вийде через 15 хвилин. Настав час спускатися до вокзалу. Швидким, енергійним кроком Енді пройшов уздовж строю. Багато облич були русів. Набагато більше третини старих ветеранів 35-го тепер зникли. Поховані на старому військовому цвинтарі біля покинутих руїн форту Лінкольна або спочивають у якійсь невідомій могилі між цим місцем і бродом. Ще третина була сьогодні вранці де інде – на командних посадах у рускій армії або, як Вебстер, у безстроковій відпустці, як урядові чиновники. Але ті, хто залишився, були старим міцним ядром елітного підрозділу. Їхня гордість, очевидно, передалася новим новобранцям, які заповнили ряди, прагнучи служити янки, щасливі бути рядовими, тоді як не один із них міг бути офіцером в іншому підрозділі». Багато в чому 35-й був веспойнтом цього світу, єдиним підрозділом у всій республіці, який залишався активним військовим формуванням і тренувався цілий рік, звільнений від робіт, у яких брали участь інші війська. Зупинившись перед прапорами, Ендрю чітко відсалютував. До його боку підійшов ординарець, тримаючи поводи Меркурія. Ендрю ласкаво поплескав свого старого товариша, і, простагнувши свою єдину руку, він схопився за луку сідла і вскочив у сідло, а орденарець передав на нагору. Голосні команди пролунали вздовж строю, коли Ендрю легенько підштовхнув Маркурія. Заграли барабани, флейтисти підхопили мелодію, і він внутрішньо посміхнувся їхньому вибору цього ранку, коли шістсот чоловік вибухнули початковою строфою «Дівчина, яку я покинув». Сумна година була. Я покинув діву, прощаючись, зволікав, її зітхання і сльози мій крок затримали. Я думав, її серце розривається. У поспішних словах я її ім'я благословив, я висловив клятви, що мене зобов'язують, і до серця свого в муці притиснув дівчину, яку я покинув. Руси з їхньою любов'ю до гармонії, особливо басів, вплели пісню в дивну романтично-містичну павутину. Слава війни покинула його задовго до того, але на коротку мить вона ринула назад до нього. Прощання на світанку, барабани, рівномірний ритмічний тупіт чоловіків позаду нього. Ендрю прогарцував повз свій будинок. Уздовж дороги стояли родини тридцять п'ятого. Він розмашисто витягнув свій меч і відсалютував Кетлін, яка стояла на ганку їхнього будинку в стилі соляної скрині, доповненого білим парканом, що було чудовим штрихом Мену в цьому далекому місці. Він на мить натягнув поводи, дивлячись на неї, загорнуту в врозловий халат, її вагітність, помітна, обличчя розчервонілося від теплого світіння. З посмішкою він кивнув, спонукаючи Меркурія до жвавого галупу і продовжив рух вулицею. Досягнувши методистської церкви на розі, полк повернув праворуч на детізбурзьку вулицю названу, як і стара ротна вулиця ще у форті Лінкольна, на честь одного з найславніших моментів полку, і почав підійматися на пагорб. Ще два квартали вони проходили через район міста, який руси зазвичай називали Янкітаун. Вулиця була обставлена дощатими будинками, більшість із яких усе ще були скромними одноповерховими соляними скринями та кейпекодами, хоча не один із чоловіків планував належний вікторіанський будинок. Коли шалений темп індустріалізації вщухне, і робоче села не буде так суворо розподілена на нагальні потреби. Широкий відкритий бульвар ознаменував кінець їхнього села. Інший бік вулиці був обставлений традиційними русскими зрубами. Вулиці були переповнені сім'ями, що спостерігали, як проходить полк. Майже всі мобілізовані чоловіки війвітували на залізничних коліях ще кілька годин тому – а їхні сім'ї залишилися, щоб уникнути божевільної хаотичної тисняви. Загроюміли й відлунили барабани вулицею, чоловіки закінчили свою першу пісню і перейшли до неофіційного гімну армії Бойовий Клич Свободи. Велика міська площа була перед ним, переповнена жителями Суздаля. Чотири полки були вишикувані перед собором перша бригада старої першої дивізії. На їхніх плечах були напоготові начищені мушкити, важкі ковдри, скаки перекинуті через ліве плече. Ранці були набиті повінцево змиденим запасом провізії. Патрон та та кишені були наповнені сотнею набоїв на кожного чоловіка. Їхні мішкуваті білі туніки та штани були сумним порівнянням із синьою формою 35-го, але чоловіки виглядали підтягнутими і витривалими після важкої праці на млинах. Союзна віки старі ветерани Тугарської війни виглядали гордими при наближенні свого командира. Ганс виїхав перед строєм, поруч із ним Кіндред, командир дивізії. Обидва все ще носили свою стару форму армії Союзу. Коли Ендрю під'їхав ближче, Кіндред повернувся, щоб стати обличчям до свого підрозділу. Бригадо Струнко. До зброї. Як один. Дві з половиною тисячі чоловік підняли свої мушкити, звук ударів рук, об дерево та метал відлунював площею. Ендрю підняв свій меч, видаючи салют бригаді. Їдучи сам на чолі колони, Ендрю сидів на Маркурії, його очі глибоко посаджені за тонким окуляром в дротяній оправі, його риси суворі. «Навіщо мені потрібен якийсь там професор-книжник?» – сказав колись його полковий командир у той день коли він прибув до 35-го. Незграбний, розгублений лейтенант, який ще тиждень тому викладав історію в коледжі Боудуїн. Спогад про той момент змусив посмішку з'явитися на його обличчі. Щоб сказав про все це старий Естес, зараз. На коротку мить він дозволив внутрішній напрузі, тривогам, які керували кожною його хвилиною неспання, відколи він вперше прибув у цей світ. Відійти. Є моменти... Подібні до цього, які роблять усе це вартим, подумав він. Ганс розвернув свого коня, щоб їхати поруч з Зендрю. Вони подивилися один на одного на мить. Жодних слів не потрібно було говорити, бо обидва розуміли, що викликав цей момент. Війна, яку вони знали, як можуть знати лише ті, хто в ній воював, знову захоплювала їх у свою жахливу пащу. Але тут, на цю коротку мить, те, що вони створили з нічого, також могло показати свою велич. Проїжджаючи повз центр площі, Ендрю повернув, щоб поїхати прямо до собору, де на передніх сходах було споруджено платформу. На платформі стояв Кал, одягнений у свій президентський найкращий одяг, циліндр, чорний піджак і мішкуваті чорні штани, а поруч із ним касмар. Вигляд його старого друга – який хизувався борідкою на підборіді та носив одяг на кшталт лінкольна, майже змусив його посміхнутися. Але Кала була сумна урочистість, і Ендрю відчув на мить холодний озноб. Цього ранку чоловік, здавалося, випромінював якість неспокійної скорботи, яка пронизала серце Ендрю. Він на мить сповільнився і з урочистою формальністю відсалютував чоловікові, який, хоча й був другом, був також його президентом. Хай Бог оберігає тебе, друже мій, сказав Кал, його голос відлунював площею. Ендрю був приголомшений, побачивши сльози в очах чоловіка. Касмар підняв руку, тримаючи їлку, з якої капала вода, і з урочистою гідністю перехрестився, краплі окропили Ендрю. Картина протрималася лише мить, і легким поштовхом Ендрю спонукав Меркурія вперед, проїхавши перед собором і повернувши вниз по дорозі до головних воріт. Тупітний ритм полків відлунював вулицею. Глибокі тіні вулиці були раптово пронизані променями червоного світла від сонця, що сходило прямо перед ним. На площі руські полки вибухнули бойовим гімном республіки, співаючи його своєю мовою, що, здавалося, додавало глибокої насиченості словам. Ендрю повернувся, щоб озирнутися. Сонячне світло сліпучим блиском відбивалося від тисяч мускитів із багнетами, так що вулиця здавалася залитою хиткою колоною вогню. Ганс уловив його погляд і теж обернувся. Нарешті старий сержант подивився на нього його обличчя було сповнене війня. І подумати, що ми допомогли створити це, прошепотів Ганс. Як сказав їй, відповів Ендрю, добре, що війна така жахлива. Інакше ми б нато полюбили її. Війська продовжили рух дорогою, пройшли під головними воротами і вийшли на залізничні колії. Впорядкована колона позаду нього була помітним контрапунктом до того, що здавалося масовим морем Плутанине. Кожен дюйм колії вздовж від галужень був забитий залізничними вагонами всіх описів. Більшість із них були переповнені Чоловіки розляглися на дахах товарних вагонів, сиділи на верхівках вагонів із дровами. Деякі з них набилися у вагонних опери, в яких, як Ендрю вже бачив, їхати буде суцільною тортурою. Цвистіли гудки, налякані коні іржали від жаху. Чоловіки лаялися і кричали, коли вони тягали гармати на платформи і прив'язували їх на місці. Бригади робітників обливалися по тому прохолодному ранковому повітрі, Несучі ящики з провізією, мушкетними та артилерійськими снарядами, фуражем для коней, траншейним обладнанням, упакованими та обитими ящиками, наповненими ковальськими інструментами для гармат, щоб їх можна було ремонтувати в полі, та сотнями інших предметів, необхідних для функціонування армії. Ендрю побачив Джона біля станції та прогарцував до нього». Зі втомленою посмішкою Джон підвів погляд від пухкої пачки паперів у його руках. Довга ніч, Джоне, запитав Ендрю. Не спав жодної хвилини два дні, відповів Джон. Що ж, як тільки ми звідси виберемося, ти візьмеш пару днів відгулу? Чорта з два, сер, рівно відповів Джон. Я іду з вами. Ні. Джоне, ти мені потрібен тут. Ви потрібні мені в полі, сер. Це лише половина роботи, і я не збираюся сперечатися з вами про це, як Ганста О'Дональд. Я знаю, де мій обов'язок, і я буду в останньому поїзді з наказами чи без. Гаразд, Джоне, сказав Ендрю, не в змозі сперечатися з цим чоловіком, який мав набагато краще уявлення про все, що відбувається, ніж він міг сподіватися опанувати. А як щодо завантаження? Трохи відстаємо від графіка, але я припускав, що так станеться, і запланував деякий будований додатковий час. Він зупинився, щоб подивитися на великий годинник, що висів перед станцією. Перший поїзд все ще вирушає через 18 хвилин. У нас буде 31 поїзд, що вирушатиме звідси з 15-ти хвилинними інтервалами протягом решти дня. Сузькі поїзди вже відходять із Новрода, а решта виходитимуть з інших міст якраз зараз. Кожен має триматися 12 миль на годину, більшість локомотивів працюватимуть на максимумі навіть при цьому, і між кожним поїздом буде тримальний інтервал. Ваш поїзд буде 20-м у черзі. Це все одно залишає мене більш ніж на 60 миль позаду від фронту, незручно сказав Ендрю, хоча це питання вже обговорювалося. Генерал Баррі вже на залізничній станції, і наш останній свідчить, що карти не зробили жодного руху в нашому напрямку. Якби що сталося протягом ночі, ми б уже відправили вас на максимальній швидкості. Ця нова форма ведення війни була чимось, про що вони говорили лише в планах і пізніх нічних дебатах. Тоді було вирішено, що командир має бути посередині формації, на випадок, якщо криза розвинеться в тилу колони. Хоча він погоджувався з цією концепцією, це все одно змушувало його почуватися некомфортно. Раніше він завжди вів із фронту. «Вибачте, сер!» – сказав Джон. Ваш поїзд номер три. Ваш штаб уже на борту. Тепер у мене є інші справи. Також тепер, коли парад закінчився, чи не могли б ви прибрати хлопців із 35-го з дороги? Тут уже надто людно». Повернувшись, їм попрямував платформою. Генерале Кіндред, і його голос вистрелив високо і чітко. Ващомий полк запізнився сюди. Я не можу цього терпіти. Недовірливо Кіндрид подивився на полковника. Послухай, Джоне, ризикнув Кіндред. Ти можеш бути високим і могутнім генералом тепер. Тіма, але ти колись був сержантом у моєму старому взводі. Я хочу, щоб ти надер цьому полковнику дупу. «Тепер твої інші хлопці мають знати свої колії та номери локомотивів. Заводь їх на борт!» Ендрю подивився на крунтовно засмученого генерала і посміхнувся. «Він командує тут більше, ніж я», – сказав Ендрю і, повернувшись, озирнувся на величезне зібрання. «Де? біса Локомотив номер три!» «Прошепотів Ендрю, дивлячись на Ганса! Чорт його знає!» Просто поїзди трохи навколо. Хлопці подумають, що ти їх інспектуєш чи щось таке. Ендрю кивнув у відповідь, потім нахилився і потиснув руку Гансу. «Це буде мій перший бій без тебе поруч зі мною», – сказав Ендрю. Ганс посміхнувся. «Ти добре справляєшся, синку. Але пам'ятай, я все ще думаю, що за цим усім стоїть щось більше, ніж здається на перший погляд». «Ти будеш там, далеко, на кінці майже шестисот миль колії, тож буду бережний». Ганс різко стиснув його руку, потім відтягнув її і відца «Задайте їм жару, сер». Ендрю відсалютував у відповідь і, розвернувши Меркурія трохи занадто різко, він рушив через колії, протискаючись між хвостовою частиною штабного вагона та локомотивом поїзда позаду нього, рухаючись між двома коліями. Він одразу ж відмовився від спроб салютувати нескінченні лінії чоловіків, що висунулися з вікон пасажирських вагонів, набитих у товарні вагони, і тих, хто притулився до платформ, завантажених гарматами та купами ящиків. «Вільно, чоловіки, вільно!» – скандував він знову і знову. Він на мить зупинився з однією групою, граючи в стару гру, питаючи чоловіка про його сім'ю, потискуючи руку іншому, зупиняючись, щоб поговорити на мить із солдатом, який гордо показував шрам від тугарського леза. Перетнувши ще один набір колій, він нарешті побачив військовий командний вагон, який все ще хизувався бентежною картиною, де Йен очолював атаку. Його штаб стояв уздовж колії, озираючись навколо, розглядаючи пейзажі. У нього була спокуса влаштувати їм гарну прочуханку, але він відмовився від цього усвідомлюючи, що все це має занадто багато великого святкового вигляду, досвід унікальний для кожного з них. Коли він під'їхав до них, чоловіки стали струнко, салютуючи, коли він злазив із Меркурія. Він поплескав свого старого друга, пропонуючи йому грудочку медового солодкого, перш ніж ординарич відвів коня до товарного вагона, де чекали п'ять інших коней усі старі ветерани громадянської війни на землі. Ендрю оглянув довжину свого поїзда. Локомотивом був «Маладі», нова друга модель локомотива, яка тепер була стандартним зразком для локомотивів залізниці МФЛС За ним тягнулися 20 вагонів. Чоловіки 11-го Суздальського були набиті в перші 10 пасажирських вагонів. Потім йшли два вагони для його штабу, які були набиті картами повною телеграфною станцією старомодним обладнанням сигнального корпусу та повною операційною станцією, над якою, безсумнівно, клопотався Еміль. Вагон за ним містив єдині великі намети для експедиції, знову ж таки для калового госпіталю. Далі йшли два нові броньовані вагони. Важкі 12-фунтові гармати були витягнуті і замінені легшими 4-фунтовими гарматами двох батарей, які можна було пересувати вперед. Останні шість вагонів були набиті ще більшою кількістю провізії та боєприпасів. Дахи займали чоловіки, що обслуговували гармати в броньованих вагонах. З земленого валу, що полягав до дальнього боку залізничних колій, польова гармата вистрілила різким стакатобумом і з холодним переляком Ендю подивився вгору. «Поїхали!» – крикнув молодий ординарець. Локомотив наступного поїзда попереду пронизливо заревів губком – за яким миттєво послідувала какофонія вигуків, джвонів та верескливих свисків. Білі клуби деревного диму піднялися з локомотива. По вагонах пройшов тремтіння, і потім локомотив дуже повільно почав рухатися вперед. Ендрю спостерігав, як поїзд почав набирати швидкість. Він досяг кінця відгалуження, переключився на головну колію і повернув, щоб виїхати через ворота. Різкий постріл мушкетного залпу піднявся з іншого боку земленого валу, коли почесна варта 21-го Суздальського дала салют першому поїзду, що вирушає. Усі на борт, усі на борт. Пожежник прибив уздовж усього поїзда. Ендрю, приєднавшись до інших, поспіхом забрався на вагон. Не встиг останній чоловік піднятися, як вагон пронизало коливання. Ендрю схопився за поручень, щоб втриматися коли ступив на маленьку платформу. Поїзд повільно рушив вперед, джвенів звін, займаючи місце попереднього поїзда. Навіть коли вони підкочувалися і зупинилися, клуби диму ознаменували прибуття іншого локомотива, який заїжджав через північні залізничні ворота. За поїздом було півдужини масивних вагонів-гуртожитків, які спустили лише минулої ночі з кінця лінії на території Руму. «П'ять таких вагонів вмістять полк», – сказав Еміль, вийшовши на платформу, щоб подивитися на видовище. «Без них нам було б скрутно». «Ці штуки, розеєсадники бруду і злиднів», – різко сказав Еміль. «Не гірші за приміщення на борту корабля, як от Огунькіт». «Яким би диявольським творінням не був Кромвель, я впевнений, що він не думав про належну санітарію. Фиркнув Еміль, але це не виправдання для нас». «Я впевнений, що ні», – сказав Ендрю, не стримавши з неважливого сміху. «Я чув, що ці броненосці – це пекло влітку. 150 градусів спеки нижче палуби під час бою». «Що ж, я сподіваюся, що вони всі смажаться в пеклі», – сказав Еміль. «Багато хороших хлопців опиниться на моєму столі за пару днів». «Сподіваємося, що до бою врешті-решт не дійде», – відповів Ендрю. Хоча я ніколи цього не бачив, я думаю, що перемога без бою, мабуть, справді рідкісне задоволення. Що ж, це дасть усім цим хлопцям 5% задоволення, яке можна знайти у війні, хвилювання та пригоди, без 95% пекла, яке складає решту. Поїзд позаду них зупинився, і за лічені секунди 1200 чоловік із двох полків, які були вишукувані вздовж земляного валу, кинулися вперед, сміючись і кричачи, намагаючись зайняти найкращі місця у вагонах і уникнути застрагання на даху. «Ти взяв із собою свій мікроскоп?» запитав Ендрю, бажаючи хвилинку легкої розмови. Як тільки поїзд рушить і його нато збуджений штаб трохи заспокоїться, решта подорожі буде наповнена довгими важкими годинами роботи. «Боже, почуй мою молитву!» побожно промовив Еміль, Дивлячись на небо, я не хочу, щоб жоден хлопець постраждав, але якщо це станеться, я хочу зробити слайди інфекцій. Тепер, ти знаєш, я рішуче вірю в земель Вайса, продовжив Еміль, захоплюючи своєю темою. Навчався у нього у Відні. Він з'ясував, як інфекція передається від однієї людини до іншої. Але він ніколи не йшов досить далеко. Він зрозумів, як, але ніколи не зрозумів, Чому? І ти думаєш, що той мікроскоп, який ти зробив, – це відповідь? Я в цьому впевнений. Існує цілий світ крихітних істот. Я називаю їх всіма ми на честь мого старого професора. Як ти думаєш, він би образився? Боже мій, ні. Але, як я казав, я підозрюю, що саме ці істоти, мільйони їх, ростуть у ранах і спричиняють хвороби. О, «Я тобі вірю, докторе, просто це здається важко уявити». «Повірте, ті чортові дурні з їхніми міазмами та нічними випарами були з граєю ем'ясників ідіотів». Ендрю знав, що краще не сперечатися зі своїм старим другом. Зрештою, хоча Еміль відрізав те, що залишилося від його руки після Геттісбурга, доктор безсумнівно врятував йому життя протягом наступних тижнів. Тепер ми знаємо, що кип'ятіння їх знищує. Я вже довів це, кип'ятячі інструменти та бинти. Ти пам'ятаєс, як я вбив той тифу в новроді минулої осені. Це, безперечно, було дивом, сказав один із молодих медичних стажистів Еміля, підійшовши, щоб із захопленням подивитися на свого наставника. Це було не диво, це був звичайний здоровий глуст. Люди хворіли. Виявилося після невеликого опитування, що всі вони пили з тієї шкриничі. Коли всі почали кип'ятити воду, спалах припинився. «Але ти не можеш кип'ятити руку чи ногу людини, щоб убити інфекцію», – сказав Ендрю. «Це загадка», – відповів Еміль, – його ентузіазм дещо спав. «Я думаю, що це сіме. «Якби я міг знайти спосіб убити їх і залишити всі клітини нашого тіла неушкодженими», я мав би ключ до скорочення нашої смертності в бою до часки того, що є зараз. Різкий постріл гармати знову здивував Ендрю. Маладі ожив. Дим виходив із його труби, його дзвони почали гармонійно дзвонити. Ще один вигук піднявся із залізничного двору, коли по всій довжині поїзда пробігло коливання, і вони дуже повільно почали рухатися вперед. З вагонів поруч на сусідній колії чоловіки висунулися, махаючи та кричачи. Поїзд почав набирати пару, повільний гул. рейок підвищувався в темпі. Стоячи прямо, він виявив, що приймає позу, граючи необхідну роль у цій драмі, командир, що їде на війну на своєму залізному коні, огорнутий димом і парою. Вагон захитався, коли вони досягли стрілки, оминаючи голову поїзда, що був поруч. На короку мить він побачив назад на старі мури міста. На зубцях над кам'яною вежею воріт він побачив двох жінок, одягнених у синє. Кетлін і Таня разом. Він підняв руку один раз, сумний стриманий жест, ніби намагаючись передати не лише їй, але й тисячам збуджених солдатів на дворі, що, зрештою, це була нерадісна поїздка, в яку вони вирушали. Вагон вигнувся на повороті, і товарний вагон позаду нього заблокував огляд. Поїзд перетнув ворота і проїхав через рів підйомного мосту. Ще один залп пролунав, коли вони прокотилися повз двадцять перший, марна трата доброго пороху. Гостро подумав він. На коротку мить він побачив Ганса, який дивився на нього, його риси були суворими, а потім його старий сержант зник з поля зору. Поїзд проїхав через мертву зону заплутаних перешкод і знову повернувши, рушив на північний схід, пролягаючи паралельно зовнішньому муру міста. Перша стрілка промайнула повз. Бічна колія вела на схід, до промислових об'єктів. Колія була забита поїздом за поїздом, які чекали своєї черви, щоб перетнути головну лінію та заїхати в місто через північні ворота для завантаження. «Те, як Джон усе це зібрав за два дні, це диво», сказав Ендію з відвертим захопленням якщо це його зрештою не вб'є. Цей хлопець прямує до серйозного нападу нервового виснаження. Не виснажу його занадто швидко. Ендрю! Я мушу. Емілю сумно відповів Ендрю. Так само, як я завжди виснажував чоловіків, коли мусив. Поїзд, все ще набираючи швидкість, затріскотів на естакадному мосту через річку Віна, проходячи під дерев'яним акведуком, який спускався від греблі. Він оцінюючи подивився на них. І естакадний міст, і акведук були ледедекватними тимчасовими спорудами. Фердюсон пояснив йому, що естакади було легше побудувати ще некваліфікованим робітникам, ніж хороший арковий дерев'яний чи залізний міст. Акведук був грубо збитою спорудою з вертикальних дерев'яних стовпів, що підтримували грубий дощатий жолоб, який втрачав майже половину своєї води, перш ніж до міста. Ендрю подивився на Еміля, який дивився на Віадук, ніби це був заповітний онук, який, хоча й був потворним для решті світу, був у його очах досконалістю творіння. Ми розтагнуті до межі, усвідомив Ендрю. Суздальці, звиклі до рабства під Боярам, тепер вважали графік із 6-12 годинних днів на тиждень розкішю, але більшість із них все ще жила в найпримітивніших умовах. Їхня стара соціальна система була зруйнована, і вони все ще намацували нову. І, на щастя, все ще були пройняті шаленим ентузіазмом до своєї революції. Але революція повинна буде запропонувати щось натомість їм особисто, перш ніж мене багато часу, інакше перші слабкі тріщини-напруги можуть широко розійтися. Він занадто довго грав і з ними фокуси. Проте, було занадто багато чого зробити – це шалене божевілля підготовки та будівництва може триматися лише недовго, кероване наразі жахливим страхом, що може прибути ще одне відвідування, як-от тугари, та примусом рухатися на схід, щоб шукати нових союзників та ринків. Перетнувши річку, поїзд повернув на схід, значно сповільнюючись, коли піднімався на пагорби, що піднімалися вздовж північних берегів річки. Ендрю відкинув думки і відхилився назад, щоб насолодитися сільською місцевістю, тепер освітленою повним ранковим світлом. Складка пагорбів заблокувала фабрики праворуч від нього, тепер позначені лише стовпами диму, що піднімаються від локомотивів та металургійних заводів, які, незважаючи на надзвичайну ситуацію, все ще працювали зі змінними бригадами. Пихати пивкання локомотива завивало вгору, наповнюючи повітря слабким – але не неприємним запахом деревного диму. Поля ліворуч від нього, що піднімалися до ще вищих пагорбів на північ від міста, були багаті наповненістю літа, стебла пшениці золоті та повні. Півтора року тому ця територія була табором Тугарської орди, тоді як армії воювали на рівнинах внизу. Ліс був вирубаний на кілька миль, щоб годувати їхні вогнища, пеньки виднілися вздовж хвилів пагорбів. Невелике фермерське село тулилося до схилу пагорба, будинки складалися з юрт, їхні колеса зникли, важкі повстані намети згрупувалися навколо спалених руїн колишніх будинків селян. Думка про людей, що живуть у юртах, спочатку його бентежила, поки він не провів вечір в одній із них. Побудовані для дев'яти фотових тугарів, юрти були просторими і, на його подив, надзвичайно теплими. Ендрю помітив, що темп знову починає прискорюватися. Підійшовши до краю платформи, він висунувся з вагона, і позаду нього розкинулася чудова панорама суздаля. Здалеку вона все ще зберігала казкову пишність, південна половина міста, що пережила облогу, була чудовою сумішю цибулевих куполів і високих будівель, покритих дерев'яним гонтом, прикрашених фантастичними завитками кольорів. Усім цим домінувала кам'яна вежа собору, тепер оснащена належним годинником. Дивлячись далі на північ, він ледве міг розрізнити білі церковні шпилі методискої та католицької конгрегації. Із воріт з'явився ще один локомотив. Його дим високо піднімався в нерухоме повітря. Повернувшись, щоб подивитися вперед, він міг побачити пляму диму попереду, приховану низькими пагорбами, знак наступного поїзда на лінії. Це було диво, те, що вони створили, і у своїй уяві він міг уявити довгу лінію поїздів, що гуркітливо проноситься кожні п'ятнадцять хвилин, година за годиною. І якби тільки у мене зараз був аеростат Генка Петрачі, подумав він, я міг би піднятися в небо і побачити цей довгий паровий караван, що емчить на схід. Він повернувся на платформу і відхилився назад, докоряючи собі за свій політ фантазії. Ще треба було планувати війну. Спалах синього з'явився праворуч від нього. Широкі верхні ділянки млинового озера. Його води хвилювалися від першого слабкого подиху ранкового вітерця. Це нагадало йому озера в районі Вотервіля в мені. Скупчення ялинок на дальньому березі відображалося майже досконало у воді. Поїзд котився вздовж берега озера кілька хвилин. Його проходження злякало зграю водоплавних тахів, що гніздилися вздовж берегів. Веселі вигуки чоловіків попереду котилися по воді, як хвилі. Поїзд почав більш північну дугу, щоб обійти низку-низку пагорбів. Праворуч від галуження колії вигнулося, продовжуючи рух уздовж берега річки до міста Новрод за 20 миль, а звідти до Москви та Кева, перш ніж знову приєднатися до головної лінії, до Руму майже за 100 миль далі по лінії. Ендрю подивився на Еміля, який з моменту виїзду з міста був занурений у мріливу тишу. У поїздах є щось гіпнотичне», – сказав Еміль. Вони змушують тебе посміхатися, мріяти про далекі місця, далекі романи, які ще мають статися щасливі зустрічі на задимлених станціях. стуки дрейок, схожий на пізню, пейзаж це гобелен, що прокочується повз. О. У тебе є дещиця поета, сказав Ендрю. Еміль сором'язливо посміхнувся. «Що ж, просто вони викликають у мене таке щасливо сумнувати відчуття. Я завжди обіцяв своїй Естер, що ми поїдемо на поїзді. Це було до того, як вони прийшли до Будапешта. Еміль Ріко говорив про неї, і це заскочило Ендрю Зненацька. Я завжди про це шкодував. Лінія поїзда була відкрита, і вона постійно надокучила мені, щоб я поїхав з нею до Відня». А потім холера забрала її, тихо сказав він, тож ми так і не поїхали до Відня, як вона хотіла. Незграбно Еміль поліз у кишеню і витягнув носову хуску. Із виглядом збентеження він витирочий. Тож тепер, коли я йду, я думаю про неї. Як вона хотіла здійснити лише одну екскурсію на цих нових штуках. Можливо, вона їде з тобою зараз, сказав Ендрю лаїдну поклавши руку на плече Еміля. «Я хотів би так думати». Зітхнув він. «У будь-якому разі, мені краще повернутися туди і ще раз перевірити своє обладнання». Той дурень Ніколас його пакував. «Він твій найкращий учень», – сказав Ендю, «Кетлін його тільки хвалить». «Ну, ну, це Кетлін, мій найкращий медичний студент. І так, чорт забирай, Ніколас» другий, але ніколи не дозволяє їм це чути. Ендрю ще раз лагідно поплескав Еміля по плечу, коли той відчинив двері і зайшов до переповненого штабного вагона. Обігнувши пагорби, поїзд повернув прямо на схід. Край їхнього проходу обрамляло розсіяне скупчення дерев, передовий загін великого лісу. На південь земля віддалялася хвилеподібною хвилею низьких, покритих травою пагорбів до далекого горизонту, чітко окресленого в ранковому повітрі. Регіон, через який вони проходили, був місцем зустрічі нескінченного степу та лісу. Він стояв на платформі один в останнє, дозволяючи ритму поїзда охопити себе. Глибоко вдихнувши, він відвернувся і зайшов у вагон, Запитання охопили його, перш ніж двері встигли зачинитися за ним. «Ті тонко кеті!» Маленький хлопчик побіг по платформі, і, ставши на коліна, вона нахилилася вперед, захищаючись від його бурхливих обіймів. «Тобі подобаються поїзди, Ендрю!» «Я хочу кататися!» – крикнув Ендрю а потім спробував імітувати свисток, який вийшов із бризками, що змусило її засміятися, коли вона витягла носову хуску, витерла своє обличчя, а потім і пляму мастила з його обличчя. «Підніми мене!» «Ти ж знаєш, вона не може цього зробити», сказала Людмила, підбігаючи за Ендрю і піднімаючи його в повітря, так що він закричав від захвату. «Бабусу, опусти мене!» Кетінес мене!» Кетлін встала і поцілувала його в щоку, коли він боровся з удаваною зневагою. Побачивши Таню, Кетлін підійшла і ніжно її обійняла. «Як ти?» «Я мусила прийти і побачити, як останній поїзд відходить», – тихо сказала вона. «Я теж», – відповіла Кетлін. «Не хвилюйся, Вінсент у безпеці в місті». Ендрю і хлопці витягнуть його звідти дуже швидко. «О, я знаю це!» – сказала Таня, і Кетлін побачила страх в очах дівчини. Вона міцно обійняла свою подругу. «Знаєш що?» – прошепотіла Кетлін. «Я думаю, що всі чоловіки можуть бути головним болем». Таня широко розплющила очі. Ось вони завагітнюють нас, залишають нас із дітьми, а потім вирушають у свої кляті пригоди. І ми застрагаємо вдома, граючи слухняну дружину, хвилюючись донестами за них. У Америці під час війни ми мали виязати шкарпетки, щоб зайняти себе. Хіба це справедливо? Сумна, стурбована посмішки освітила Риссвітані. Принаймні Вінсент і той президент могли б дозволити мені поїхати до нього, перш ніж усе це почалося. Ну, ти знаєш, що близнюки не витримали б подорожі, втрутилася Людмила, все ще тримаючи Ендрю, коли вона зазирнула у візок, де дві дівчинки міцно спали, незважаючи на метушню навколо них, ти маєш рацію, сказала Таня досить голосно, щоб її батько почув її. Усі чоловіки, головний біль. Каль подивився на свою дочку з виглядом удаваної образи, тоді як його штаб, який стояв на шанобливій відстані, дивився на неї з відвертим шоком. Таня подивилася на Кетлін і натягнуто посміхнулася, хоча обидві знали, що їхня бравада приховує жахливе море страху. Час нам іти. Кетлін озирнулася і побачила Джона. Його обличчя було бліде від виснаження, який підійшов по платформі та зупинився перед Калом. «Ти зробив чудову роботу, синку!» сказав Кал, його голос був сповнений емоцій. «Всі ви!» «Я говорю не як президент, а як батько того хлопця в румі, і я дякую вам за це диво, яке ви створили. Каль підійшов і незграбно обійняв Джона своєю однією рукою, обіймаючи його за старим руським звичаєм. Джон нервово прийняв обійми, потім відступив назад і відсалютував. Хай Бог тебе береже, Джона. Я хотіла бути тут, щоб провести тебе, сказала Кетлін, підійшовши, щоб взяти його за руку. Дякую, пані. «Джоне завжди Кетлін». Він стомлено кивнув, потім пішов назад до останнього локомотива, що залишився на запасній колії, і помахав рукою. Свисток поїзда пролунав, викликавши радісний ВРСК від Ендрю, якому протистояли високі пронизливі плачі близнюків. Коли поїзд рушив вперед, Джон заскочив на перший вагон і піднявся сходами. Феррюсон висунувся з кабіни, віддаючи веселий салют, коли локомотив прокотився повз, випускаючи величезний шлейф пари, іскри вилітали з труби. Ряд платформ був переповнений чоловіками 21-го Суздальського та 8-ї батареї. Захват раннього ранку згас, і чоловіки виглядали похмурими, стаючи струнко, салютуючи, коли кожен вагон прокочувався повзкала, який тримав свій капелюх біля серця. Кетлін подивилася на нього. «Боже мій, він стає схожим на Лінкольна!» Подумала вона, коли він тривожно дивився на чоловіків, що прокочували саповз. Прокотився штабний вагон. Самотній офіцер стояв на задній частині. «Не хвилюйтеся, пане президенте!» крикнув хлопець «Ми всі повернемося!» Поїзд повернув через ворота і зник із поля зору. На станції було тихо, за винятком плачу дівчаток. Кетлін підійшла до Кала і побачила сльози в його очах. Я все намагався дивитися в обличчя кожного з них, вдихнути благословення життя в кожного, прошепотів він. Але, допоможе мені Кесусе, я знаю, що деякі з них ніколи не повернуться додому. Він стояв у тиші, а Кетлін відчувала себе заціпенілою від його болю, не в змозі допомогти йому, не в змозі зануритися у свою душу поза власними страхами і якось запевнити його, що він робить те, що мусить бути зроблено. Тепер я знаю, чому твої картини Лінкольна завжди виглядали такими сумними, тихо сказав він, кліпаючи, щоб зігнати сльози, і на його обличчі з'явився вигляд вимушеної незворушності. Повільно він знову одягнув капелюх. Ходімо, моя родино, ходімо додому, рівно сказав він. Ендрю, звільнившись від обіймів бабусі, підбіг до кала. З усмішкою він підняв руку. І калузяв її, тож вони пішли вздовж платформи пліч-опліч, видовище сповнене такої пронезливості, що Кетлін докладала зусиль, щоб опанувати себе. «Заходьте до нас на обід, – Люба, – сказала Людмила, підійшовши і обнявши Кетлін за плече. Я б хотіла, – прошепотіла Кетлін. Що ж, вони всі поїхали, – пролунав голос. Кетлін підняла очі і побачила, що з міських воріт вийшов кремезний, огрядний чоловік, за яким слідувала свита співдужини інших. Звісно, він з'явився зараз, прошипіла Таня, підійшовши до Кетлін. «Так, сенатори!» – вони поїхали. Рівно сказав Кал, продовжуючи йти, так що Михайло змушений був відступити вбік. «Я впевнений, що з великими планами, які ви її кін клали, ця кампанія буде успішною» оголосив Михайло, його голос був досить гучним, щоб люди, які стояли на шанобливій відстані від Кала, могли чути їхню розмову. «Один Кесус знає», відповів Кал, його занепокоєння було очевидним. «На жаль, Кесус не тут, щоб радити нам особисто, тож усім нам, добрим громадянам, доводиться покладатися на ваше судження». Михайло завагався і подивився на Кетлін і Таню. «І, звичайно, нашого друга Кіна та вашого молодого зятя, якого ви призначили послом. Я маю повну впевненість у нашій армії, яка заслужила нашу повагу, борючись за наше визволення, відповів Кал. Кетлін не могла не посміхнутися на шпильку у відповіді Кала. Михайло замовк на секунду, збентежений прихованим приниженням. О, я повністю підтримую армію і молюся за її славний успіх. «Але я не можу не думати, що це інша війна, Кале», – нарешті відповів Михайло, коли Кал пройшов пул з нього. «Без дорослі цієї залізниці та надмірних амбіцій декого, вона ніколи не була б накликана на нас. Якщо ви бажаєте про це сперечатися, місце для цього – трибуна Сенату», – відповів Кал, не озираючись. «Доброго дня вам, сенаторе Михайло Іворовичу!» Михайло розлютився на таке звільнення. І Кетлін бачила, що він сподівався спровокувати суперечку на вулиці, щоб зіграти на страхах родин, які спостерігали, як їхні кохані від'їжджають. Але він все одно влучив у ціль, бачила Кетлін, дивлячись на тривожні обличчя, коли люди поверталися один до одного і починали шепотітися. До ночі про цю зустріч будуть розповідати в кожній корчмі міста. Кетлін, ідучи за калом, станею поруч, яка ж вхала візок, подивилася на Михайла, який холодно витріщався на неї. «Сподіваюся, ти згниєш у пеклі, низконароджений байстрююче!» Прошепотіла вона ледь чутним голосом. Її слова були замасковані милою, дружньою посмішкою. Вона бачила, як він зціпився від люті. «Давай, боягузе!» Прошепотіла вона. «Хіба не героїчно виглядатиме?» Як хоробрий Михайло, що цілує тугарів, нападає на вагітну жінку на вулиці. Його обличчя почервоніло від гніву, все, що він міг зробити, це витріщатися на неї, коли вона проходила повз, а на її обличчі з'явилася усмішка задоволення. Ендрю мав його повісити, хай йому грець з тією амністією, рівно сказала Кетлін, дивлячись на таню, яка посміхнулася їй з відвертим захопленням. Я думаю, що до того. «Як усе закінчиться? Йому, можливо, все ж доведеться це зробити», – подумала про себе Кетлін, коли вони йшли назад до міста, яке тепер було напрочу тихим, коли армія нарешті поїхала.